بسم الله الرحمن الرحیم نن په اصول حدیث کې منګبل استلا هو یو چې هغه ته مصحف ولیکي مصحف د خبرې مردود باب منګوایو خبر چې مردود کېږي او رد کږي بنیادی د دوه ووجونه او بیا چې دا سومره استلاحات د خبرې مردود را مکړي دي نو دا دوه اسبابو ته را مکړي دي چیا یا به خبر رد کږي د انقطتوافې صند د ووج نه یا بخبر رد کیگی د طاعن فی الراوی دو وجنا نکو دا انقطاع فی السند دو وجنا رد کیگی نداغی منگ مختلف اقسام ہوئی معلق، مرسل، معضل، منقطع، مدلس، مرسل خفی دا اقسام منگ ہوئی او راوی کبراوی کتانوی نویاو د راوی په عدالت کې فرق وی مثلا دروغ بوي یا متهم بالکذب بئی یا که مثلا راوی فاسق وی مخکبرشی راوی مبتدع وی نو د د راوی په عدالت کې د دې نقصان دی او یا دراوي په ضبط کې ما نقصان وي نو کړه دراوي په ضبط کې نقصان وي نو دا غره روایت تا مثلا شاز وی لیکيږي او کړه دراوي په ضبط کې نقصان وي نو دا غره روایت تا معلول وی لیکيږي درنګ کې کړه دراوي په ضبط کې نقصان وي نو کله باغ مسترب وي قلبا بالغ المزيد في متصل الاسانيد باب نهي قلبا مثلا اغه مخلوب وي قلبا يا يو... روایت کی ادراج وی ته ادراج مقلوب مزید في متصل الاسانيد مصحف مسترب مسترب د دې ټولو تعلق د راوی د ثبت سره دی زکا چه نور چه کم سخر راویان دی او ثبت راویان دی نو هغه راویان اغي دا غلطياني دا نكاي نند دراوي د زبد سره تعلق یو بل استلاچ اغي ته مصحف وی لکېږي ور سره په کتاب کې په عنوان کې خو ذکر نه دي خو په صفه نمبر 98 باندې کتاسو پورې تا عربی والا تیسیر و مصطلح الحدیث کی نو تقسیم الحافظ ابن حجر یو ده مصحف او دویم ده محرف نو ده مصحف او محرف نو گویا که داسی ہوا چه بدی کې استلاکی بمانگ دو استلاحات وایو تحافظ ابن حجر ابن حجر عصخلانی پنیزبانی دا دوانا ځان لزان اصلاات بور اکثره او لما په د دوو اصلااتو کې فررق نه کوي هغ د ځان لظان له نکر کوي بلکې دوړه د یوبل دباره هغ متادف و کله مصحف و کله محرف و محرف د تعریف نه مصحف د تصحيیف نه او لکه دوانو په یو ګل باندې اټلاق کړي ها البته حافظ ابن حجر په دوانو کې فرق کوي چې مصحف او محرف کې فرق دی مخکې به د مثالونو په خپل واضح شي خو به هر حال د علماو ترمینزا صرف د استلاحات و فرق دے. نور دوانو کی فرق و کی او کا فرق دی نور لکه کته په هاريوبانه که دوانو کې فرق او که ګفرقونه کې به صرف چې مثالونه د تیاد وی چې زه هر یو خپل ابن حجر چې د نورو کتابونو کې دوانې دیوبل په ځی ذکر کړی دی مصحف د د تصحیف نه دی او تر اصل د لفس د صحیفینا داراو ته له صحیفه کتاب ته لیکي او تصحیف کله چې یعنی دا د باب تفعیل نشی مددین مراد دیز کی کومه معنا ده نو خطا فی چیو پا قتلو خطا پا یو چیو سړید کتاب پکتل کی هغه خطا شی او کتاب کی لیکله یو سزوی او د کتاب ن نقل کئ او پای کی ده خطا شی او پای کی ددن غلطی وشی په خواج کوم کتابونو لیکل کی دل لچونکه پای کی یو خود نقطو هم دا داسه ریواجنو لګه دا نقطی چنن زمونګه په دې الفاظ باندې دی او دویم دا باغی باندې با اعراب هم نو زیر زبر هم نو تو اکثر بخلق د کتاب نه چې به نقل کو تو استاز نه به خبره نو اوریدلی نو د دې وجنا پاغل لفظ نقل کوول کی باغی خطا شو صحفی صحفی دا بے عالم تاویلی یا بے دا آنگا راوی تاویلی یا بے دا دا آنگا محدث تاویلی چه د دا دا, دا کتاب کلستلو کې باگا خطا شویو صحفی بے آنگا چاو تاویلی نو داد دی تصحیف دا مصحف اسم مفعول صیغه ده تصحیفنا او دا پا پا پا کتاب کی خطا توی لیکيږي خطا فصحیفیه توی او صاحبي به اغه محدث يا اغه عالم توی لي چې اغه د کتابنا کولستلو کی اغه خطا کیږي یک شوا تر استلاحان د دې تعریف سره تغییر الكلمة في الحدیث الى غیر ما رواه الثقاط لفظا او معنا استلاحاً دادی تعریف دادی بدلول ده دا کلمة پا کې کی الى غیر خا آغا طرفتا تغییر پا کلمة کی راوستل یو کلیما پای کی بدلن راوستل خوا ایلا غیری خوا آغا طرف تا اغا لفظ بوتلل او پایی کی بدلن راوستل ایلا غیری ما رواح سقاتو چه سقاتو او سقا راویانو اغا روایت کرده وی یعنی سقا راویانو چه اغا لفظ سنگ روایت کرده وی نوچه کم تصحیف کئی نو پا حدیث کی دے اغا کلیمہ بدل کی دے اغا لفظ بدل کی بائی کې تغیر او کی یعنی مقصد دا دے سقر آویانو چې دا لفظ سنگ یاد کڑے دے نو دے دا غینا مخالفتو کی زکا دا اغا لفظ آغا سنگ یاد کڑے نو ددن په لفظ کې تغییر او شی ددن پا لفظ کې تبدیلی وشي دا لفظن هم کی دیشی او دا معنن هم کی دیشی لفظن هم کی دیشی او معنن هم کی دیشی لیکن دا دی مثال نبا مخی اغراشی دیز ایکی دا دی تصحیف په مختلف و اعتبارات و سر دا دی تقسیم اکڑے دی آسان او الفاظ اکی دادا دا تصحیف دا کلپ سنت کیم رات لیشی متن کلپ مطن کیم رات لیشی کلپ سنت کی او کلا و مطن کی لکا غورا قسم العلماء والمصحف الى خلاست تقسیمات علماء ومصحف پدریو مختلف اعتبارات و سراب تدی مختلف تقسیم کرده ده لکا مثلا تصحیف دا پا کمزه کی واقع کی گی. تصحیف په کمزه کې واقعيږي لو په حديث کې يا سند وي او یا متن وي نو په اعتبار د زي باندي چې تصحیف په کمزه کې واقعيږي د دوه قسمه يا به تصحیف په سند کې وی او یا په متن کې وی لکه مثلا عوام ابن مراجم دای اوراوي دي عوام ابن مراجم او اوس د یحیی ابن معین غنتی یو لوی محدث د راوی په نوم کې داغنا تصحیف شوه دی تصحیف سمانا یعنی او مخکبه په صفه نمبر 98 باندې دی ابن حجر تصحیف د د نقطو سره خاص کړي دی چې تصحیف دی توئی چې د یو لفظ په نقطو کې داږي چې مې نقطې دی پای کې د دې عالم نه خطای نه وشي لکه يحيى ابن معين نه عوام ابن مراجم د دې راوي د پلار په نوم کې د تصحيح شوي دي څنګه اغه د مراجم په زباني اغه د لفظ مزاحم نقل دي مزاحم نوزګوري د لفظ اغه صورت یو شاند دي اول کې میم دې بیا را په شکل باندې غداغنه زاویله شوې ده اول تجيم د اتحادا شکل او صورت یو دي خوددنه عوام ابن مزاحم دنه د دې لفظ کې تصحیف شوې ده نقطو کې د مخ کې رستواله اغه شوې ده له دې ته تصحیف ولیکيږي دا په سنند کې تصحیف دي او یا په متن کې یا په متن کې تصحیف اغدا ج ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد Yeah, man. منګا خبره کوله چې تصحیف کلا په سنت او تصحیف کلا په متن کی وی نو په کی منګو ویلی چې یحيى ابن معين نے تصحیف شوه دے اغه د مراجع په زیبانی مزاحم ویلی دي اکل کلا تصحیف دا وی متن کی لکه مثلا په حدیث کې راځي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم احتجر پیل مسجدی دا د مشر رحمت کو روایت کی راضی اخ احتجرا دا حجری نه دی حجرا یعني د مطلب د پاتې کې دوزه مراد ته خیمه دا نبی صلی الله کو جماعت کی خیمه اولګवला خو اوس دی لفظ کې د ابن اللهی عنا ابن اللهی د د په حافظه کې کمزورتیه د لکه د دا, دا غا ثابت راوی نه دي دوم رضبطی تام نه دي نو د دنه په دې لفظ کې تصحیف شوه دی نو اغه د احتجاجرنا احتجاجم ته احتجاجرنا اغه احتجاجم جر کړي دی تخوا د احتجاجم د حجامي نه د نبی له سلام په جماعت کې حجامه وکړه یعنی اغه کړ او لګاو او پخره لگول سره بهوینه یستلا نو د دنه اوس د احتجاج را په زبان د تصحیف شوه دینو احتجاجا یعنی د ابتدائی حروف او الفاظ کو ری په اخره یو حرف کی تی اغه تصحیف شوهره د را په زبان مم ویلری نو بالکل اغه معنا چیزن او اغه شوه یو طرف ته نبی علیہ السلام په کجومات کی زان لخی موالی وا او او دویم دا چې نبی علیہ السلام په جمعات کې حجامه وکړه دا دوانه مکمل دیوبل نا غمانه هغه بدل را خبل دا دیم تقسیم چې د انسان نه دا تصحیفه دی اوروینه دا, دا کیږي ولي نو د پدی اعتبار سره د دې دوه قسم دی یا خو تصحیف په بصری وشي یعنی په لیدو کې پکاتو کې او یا په اوریدو کې دیورینا تصحیف وشي مطلب دا دی چې ای سبب قتل وی او ای سبب اوریدل وی نو کوم مثلا د تصحیف سبب اغا د قتل دو وجنه یغه تصحیف بصری وی وهو الاكثر او دا زیات دی د سماعي په زباني د اوریدو په زباني دا زیات دی لکه څنګه یش ته به الخط علا بصری القاری د کتاب ولستون کی باندي داغه په نظر باندي خط چې لیکلي وی د بای کې مشتبه شي ګډ ورشي یا هو اغه خط اصل کې ډیر په خواني هليګونه تاسو مخطوطات کو ګوري کوم چې پلاس لیکل شوی دی نو اغه لکه دا اوس چې کتابونه سومره صفه انداز کې لیکل کېږي اغه مخطوطات اغه دور صفه ندی یا خود خد خد ده خراب والی ده وجنا ردیخت لیکلی شوی ده دی. مطلب ډیر بیکارا ہند رائٹنگ خوشختی نه ده شوی او یا پاغه باندې نقطی نه دی لګی دی تاسو تمویل کتابونو کې لفظ باندې به با نقطی نه وی دلی دی یعنی بالکل اعراب خورید چې نقطی به هم نه وی په خواني قران نه تاسوګ مثال څنګه ده لکه منصا رمضان او اتبعه 6 من شوال اوس يو محدثه ابو بکر اصولی داغنه غنه بدې لفظ کې په ستن کې د تصحیف شوه ده هغه ویل منصا رمضان او اتبعه شيئا من شوال د ستن په ځای باندې هغه شيئا اندا کړي دي نو پا کی اس آغد کی. پا کی کی دا په کتاب کې اوس هغه د کتاب نه نقل کړي د په کتاب کې کېدې شي دا 6 چي ده چونکه بدیبانې خو نښتي نه نو اغه ستن او شیان چې ته نښتي تلری کینو دوه یو شان لیکل کیږي سینده او دارنګ بیا د تاغه چې کوم شکل له اغه د ستن په زبانې اغه شیان دا کړي نو داغه نه بدی کې تصحیف شوه دی یا تصحیف سمعي وي د اورذوب ذریعے سره یعنی تصحیف من شعوه رضاعت السامعیه مثلا راوی چی ده سامع شاگرد د استاد نه لره ناسته یا ده بلس ده وجه نه ده آغا پو غاق بانی آغا خبره نه د لگی سما سامع نفتش تبیهو علیه بعض الکلمات بعضی کلمات آغا په ده بانی مشتبی شی ٹک شوا لکه مثلا آغا وزنی ده سی یو شانوی لکه د دې مثال لا سده لکوه استاد ویلی دی عاصم الاحول او د شاگرد په ذهن باندې لګیدلې دی واصل الاحدب نو واصل عاصم یو وزن دے شوا ال تا احول دی تخوا الت احول اغه ویلی او د په غوګ باندې احدب لګیدلې دی نو اکثر د سیم تصحیق شي یال استاز استاد اغه یو شان خبره کړی دی راوی چې دینو هغه لري ناس ته شاګرد لري ناس ته نو دا په وګمانه خبره بل شان لګیدلې ده یاد تصحیف فیو تقسیم د لفظ او د معنا په اعتبار سره په لفظ کې هو دغه دی یاته سو کته د په کې تصحیف په معنا کې تصحیف هغه دا دې چې ايوب خي الراوي المصحف المصحفا ايوب خي الراوي المصحف اللفظ على حاله چې باقي 프리دي اغه تصحيف كون کي راوي لفظ په خپل حال باندې لكن يفسره تفسيرا يدل على انه فهمه معنه فهمن غير مراد كشوا لكوس پدی کیدا چې کوم روایت ته پدی کی دوا اقوال اغه داکيږي دوه اقوال اغه راځي تصحیف فی المانا کی سن شپ تعریف کتاب سو ویلی چې د کلماتو بدلول چې کوم سقر او بیان اغه کغه س روایت او دا راوی د تغیر په کلمه کراولی لفظن هم کی دیشی او معنن هم کی دیشی یا پا لفظ کی بددون راولی یا پا معنی کی بددون راولی تغیر راولی لکه مثلا د دی مثال دا سی دی یوراوی دی ابو موسا العنزی اس عنزی دا یو قبیل دا دا یو قبیل دا نو دو د خپل ځان د شرافت د ثابتولو لپاره دو دوه ویلي نحنو قوم لن شرف من دا سي قوم يو من دا سي قبيله يو چې زمنګ د پاره شرافت ثابت دي د زمنګ د پاره شرافت ثابت دي څنګه نحنو من عنزه د دې وجه نه د غراويته ابو موسی العنزي ویل کیږي زکا عنزي او قبيله دا ښه شرافت د له ثابت دي پس وجه صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام زمنګ طرف ته مسکړه دي خا څنګه مسکړه دي يريد بذلك داغه دا, دا, دا حديث مرادو چې ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزه تن حالان کی دا حمصا ته ویل کی کومته اي تا عصات وی لیکيږي کونټې ت وی لیکيږي نبی الله سلام د سوتري په تور باندې چکلا بلڅ بون نو جکما کونټې بو سراوه پکما کونټې باندې چېغه با سہارا اغستا اعصاب بو سراوه نو هغه به مخه تا پس مکه کې خخه کړه او اغینه به سوتره جوړ کړه او طرف ته به مونږ کو نو اوس دا غینه دغه مراد دی ابو موسی العنزى محدث غوی ینې اوس په حدیث کې یو مراد دی لیکن د بې تصحیف او د عنزنه د عصانه د بل مراد واغسته نو فتوا همانو اغتدا وهم لګیدل لري چې نبی علی السلام د دوی د قب일리 طرف ته منسکړې دي حالانکه و انما العنزت هنا الحربت دلته د عنزنه مراد اغا الحربت اغا هم ساده اغا چوکا دا اغا کونټي دا اغا تون سبو بین یا دل مسلی چه اغا خوال کیگی د ده منزگزاری مخیطا سو ترین طویلی کیگی خواه ابن حجر د مصحف و د محرف ترمینزا فرق کی اغاوی مصحف دیتا وی چه پو نقطو کی ده ده یوراوینا خطای اوشی او غلطی اوشی لکه مثلا مراجم ده دغه نه مزاحم ویل شي یا لکه مثلا ستن من شوال ده دنه شيئ من شوال ویل شي دا مصحفت محرف دي توي چې لفظ نقطو کی فرق ران شي یعنی لفظ یوشان شان لیکل کېږي لیکن ده نا صرف پو وینا کی ده صرف پو وینا کی په اعراب کی پا زیر زبر کی ده نا اغغلطی وشی نو دیتا محرف ویلی کی مثلا بشیر دی نو دی ده بشیر نا بشیر واخلی د بشیر نا دی د دی بشیر واخلی یا لکه د محرف بل قسم اغتام دی لکه دا مخ کی چکم د دعنزا ولا مثالو پدې کی یو مثال اغدام دے چې دا چکم نون دے انزه کی نون بعض راویانو پدې کی د نون د زبر په زبان سکون ویل دے عنزتن نو اغید د عنزنه عنزت عنزتن جوړ کړي یعنی نبی علیہ السلام صلی الله الیٰ نبی علیہ الصلات انزتوی چيلي چيلي تهوي چيلي تهوي اين پیغمبر عليه السلام اغه د چيلي نه سوتره جوړه کړه او چيلي ځانته مخ ته ودرو او وغه طرف ته مونږ کو اوس لفظ لیکل شوی خو یو شاندي چې اعراب نه لیکن ددن په اعراب کې غلطي وشو د انزه په زبانه چې د انزې نه مراد همسا وا او یا غ چوکوا چکمن پیغمبر علی السلام سطر جوړاونو د عنازی په زیبانه عنزتون او ویلی د نون د زبر په زیبانه د سکون ویلی نو د د نو سو اعراب کې غلطی وشوه د مصحف هغه دې چې په نقطو کې دی اوراوې نه خطا وشي او محرف هغه دې چې دنه په اعراب کې او دنه په زیر زبر کې غلطی وشي لکه بشیر دے نو ددنه د بشیر په زیبانه د بشیر ووی ټکښوا یا مثلا د یو راوی نوم بل یو د لکه د دغنا آ... لکه اوس مثلا عوبد دے نو دد عوبد په زیبانه عبید ووی ټکښوا عبید ووی نو, دا آ... نو دا اوس ددنه په پازیر زبر کې ددنه غلطی راغلی دا حالانکه لفظ یو شان لیکل کیږي نو ددا ووی مصحف دی ته هو ما كانت تغیر فیه بالنسبه الى نقط الحروف مصحف دې ته وی چې په غو کې د دنه په حروف و پو نقطو کې دنه تغیر راغلی ومعه بقای صورت الخط او چې کم اغه د لفظ چې کم صورت ته اغه په کوم اغه سی باقی دی مطلب لفظ اغه نه دی بدل شوی بلکې صورت اغه یو شانی لکه مثلا او اس مراجم دے او مزاحم دے نو پا ظاہر بانی یو شان دے شکلی لیکن په نختو کې فرق را گلے او محرف دی تو وی چو وا مکان تغییر فیه بین نسبتی الى شکل الحروف د حروفو چکم اغا اعراب دے نو صرف پائی کتی شکل مانا یعنی اغا اعراب کتی دنا تبدیلی را گلے دا لکا مثلا بشیر دی بشیر ویلی شوی يا عنزتي عنزة اغوي لي شي ما بقاي سوره الخط لفظ بظاهره باندي وشاندي ها هل يقضح التصحيف هل يقضح التصحيف بالراوي يا هل يقدح بالراوي خ تصحیف شیده پر راوی کی نقصان پیدا کوي یع مطلب کوم راوی نه چې داسې غلطیې نه واقع کیږي کی. نو آیا لکه دادله نقصان ور کوي فاذا صدر التصحیف من الراوی نادرا نادره غلطی خو دار چان کیږي کی شاذو نادر اذا صدر التصحیف من الراوی نادرا فانه لا يقضح في ضبطه ک نادیر مثلا دی اوراوی نه په یو لفظ کې معمولی غونتی زیر زبر کی یا نقطه کی تی د غراغه نخیر دی سر لکه دا د زبد ایتا نقصان رسی گی لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحیف القلیل آحد زکتا دینا خیوسو کم بچن دی انسان نقام خا غلطیانی کی گی ها و اذا کسر ذالک منه کدی اوراوین داز کسرت سر کی گی فإنه یقضح في زبدی دا بیا د زبد کی قادح دی یعنی اغلبیا د راغ د ررج غ را غورځ دولو علىله خفتې ضبطې او دی مطلب دا د راوی په خفیف ضبت باې بیا دلالت کوي نه هو ليسسه من اهللی هذا او اوغ بیا د د ضابت راویانو دغ د شان د ډلی نه دی مطلب دا د خاامقاه دی بیاغ مضبوط راوی نه دی چې دغه افظه هغهه مضبوط وي السبب في وقوع الراوي في تصحيف التصحيف الكثير دي راوینه په کثرت سره تصحيف داول کیږي داغي سبب سه دي غالبا غالبا د ما يكون سبب في وقوع الراوي في تصحيف چې دي راوینه په تصحيف کې واقع کې دل سبب سي هو اخذ الحديث من بطون الكتب تدا حدیث اخ کول د کتابونو د منزنا مطلب دا د کتابونونه د نقل کوي او صحفی او د صیفونه چې کم یو محدس ل کاغتته د کتاب میلاوش او د د غ نقل کوي نو اعدم متلقی ې شویخیول مدررسین او د د د استستاازانو په درسو کی او د محدسو په درس کې د شرکت نه دی کړی د هیې د غ نه د خولی بلکه کتابونو نه د نقل کوي لکه مثلا په دې دور کې بازي خلک نو غي د استاد نه علم نه حاصلی نو غي د کتاب نه نجدي کتاب نه علم حاصلي مبه د غي د هالي چې هغه غډي وډي وي او ډيري بلا غلطياني دا نه کوي لکه بازي خلک هغه صرف د کتابونو نه قران د کول غواړي صرف د کتابونو نه حديث د کول غواړي حالان کې د دې وجهنه یو سړې بلا غلطيانو کې اغواقي شي ولذلك حذر من اخذ الحديث عن من هذا د دې وجهنه ائمه يرول کړي دي من اخذ الحديث د اخذ د حديثنا مننده من منده حذر الائمه من اخذ الحديث ائمه د هغه چاده د حديث د اخذنا ير ورکړي ده عممن هاذا شأنهم دا هغه چانه یې ور ور کړی دا چې داږي دا حال دی چې هغه صرف د کتابونو نه روایت نقل کوي او د کتابونو نه غي ولا غلطیانو کې هغه واقع کیږي او هغه داوي محدثین داوي لا یوخذو الحديث من صحفي حدیث لکه دا د صحفینا دا ماخلا الايو قد عمان اخذه من الصحف یانی دا غچانه حدیث اغه منقل نقل کوا میر می تخلا کی اغه سره په صحفو باندې اعتماد کړي او د استادانو د خلینا اغه روايات اغه ناوری پدې کی اشهر المصنفات فيه پدې کی کوم مشهور تصنیفات دي تصحیف د دا دارقطنی دی اصلاح خطا المحدثین د خطابی او تصحیفات المحدثین د ابو احمد العسكري مختت دائیگرام تا وی دائیگرام تا مخططن توضیحی لی تقسیمات المصحف دا چې کوم مختلف تقسیمات منگوی یو دو آدری فا اعتبار د موقع بانی یعنی تصحیف په کم کم موقع کی واقع کی گی موقع زید واقع کی نو حدیث کی دو زیین یا سند دیو یا مطن دی نو یو دا بیعتبار من شئی ہی چی لکه د دې د اغه ابتدا او آغاز د سنکیږي نشیو سړې د کتاب نو نقل نو یا با بصریوی او یا با یوسړې داغن بتصحیف راغلی وی د اوریدو د وجنه نو تصحیف بصریوی یا سمعی وی او یا تصحیف کلب لفظ کی وی او یا کلب معنا کی نو ایتو تصحیف لفظی و او تصحیف ای تصحیف فل معنا او تصحیف فل لفظ اغه او کی کښوا و د تصحیف او د تحریفوم منګه یو फरक وکئ چې ابن حجر د دې ترمن زفرق کئ او اکثر علما اغه د یو بل په استعمالي چې مسغه داوي چې د اوراوینا په یو کلمه کې تغییر تیوشو یا په نوښتو کې یاداغنه غلط ویل شو نو چې هر قسم تغییر تی د کلمه کې راغې نو د تا تصحیفوم ویل کی یو د تحریف ویل کی دیشو. ch <laughs>